Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du Ikhwani wabakhit bidin para pendengar sahabat hang di mana berada kembali dipancarkan dari kawasan Batam Indonesia Inilah radio hang 106 FM Muslim dan ayo ikhwan nasunallahu ya sahabat hang kembali di program Muslim di setiap hari kita bertemu di pukul 6.00 hingga 7.30 pagi insyaallah dan di mana setiap hari Senin uh, dan kita akan mendengarkan kajian ilmiah bersama ustaz kita yaitu ustaz Fikri dan alhamdulillah kita sudah bertemu bergabung atau bisa terhubung bersama beliau di studio Studio AMC Belunaja. Kita akan langsung saja Bapak ustaz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, untuk pagi hari ini masih akan diluskan dari pembahasan kitab yaitu fikih doa dan dzikir insyaallah Ustaz ya? ya. kita akan langsung saja mendengarkan kajian ilmiah bersama Ustaz Fikri kepada Ustaz kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi.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 Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala judul yang selanjutnya dari kitab yang yang akan kita bahas itu fikih doa dan zikir pada fasal yang kedua yang ke-12 itu al-matlubu min al-Qur'ani fahmu ma'anihi wal 'amal bihi yang seharusnya atau yang dituntut dari Al-Qur'an tersebut adalah memahami makna yang terkandung di dalamnya serta mengamalkannya kaum muslimin pendengar radihang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innalazina yatsluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfakumimma razaqnahum serran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur liwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu wafurur rahim innahu wafurun syakur suratul fatiir firman Allah tabaraka wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah serta mendirikan salat dan menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi Agar Allah tunaikan kepada mereka, berikan kepada mereka pahala-pahala Dan Allah tambahkan bagi mereka dari keutamaannya Innahu wafurun syakur Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya kita kepada tadabbur Al-Qur'an. Alangkah butuhnya kita kepada Al-Qur'an dan alangkah butuhnya umat ini kepada Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Mentadabbur dan memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf Yang dimulai dengan suratul fatihah. Yang diakhiri dengan suratul nas. Semuanya adalah kalam Allah. Kalam tabaraka Allah, tabaraka wa ta'ala. Firmannya perkataannya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Perkataan Rab yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah memberikan rizki kepada kita. Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah berikan jaminan untuk menjaganya. Sampai akhirnya berada pada setiap tangan kaum muslimin di zaman kita sekarang. Tak seorang pun dari kaum muslimin, kecuali di rumah mereka. Ada mushab. Ada Al-Quran. Ada kalam Allah karena mereka butuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inna tilawatal quran wa tadabburuh hiya a'zamu abwabil hidayah. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an serta mentadabbur makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an hiya a'zamu abwabil hidayah. Adalah pintu hidayah yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Hudan lil muttaqin bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang mencari hidayah Allah Bacalah dan tadabburilah Al-Quranul Karim Firmannya, perkataannya, kalamnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Sebagai petunjuk bagi manusia ini Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala qad anzala kitabahu al-mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa di'aan wa nuran wa bushra wa dhikran lil-dhaakirin Allah Subhanahu wa turunkan al-Quran turunkan kitabnya ini kepada hamba sebagai petunjuk sebagai rahmat sebagai cahaya Sebagai berita gembira Dan sebagai peringatan bagi orang-orang Yang bisa menerima peringatan Waja'alahu mubarakan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini Penuh berkah Dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam Waja'alahu fihi syifaun minal asqam Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kitabnya ini sebagai penyembuh dari berbagai macam bentuk penyakit walasiyama asqamul qulub wa amraduha min syubuhatin terutama lagi apalagi itu penyakit-penyakit yang bersumber dari hati penyakit-penyakit hati syubhat syahawat yang menggerogoti hati seseorang maka tidak lain tidak bukan obatnya adalah dari al-qur'anul karim Wajahalahu rahmatulillalamin. Allah Subhanahu wa Taala jadikan Al-Quran sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yahdi lil latihiyakum, memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Wasallafafih min al-ayat wal wujud, la alhum Dan Allah Subhanahu wa Taala sebutkan di dalamnya dari ancaman-ancaman serta janji-janji Allah Subhanahu wa Taala. La'anna hum yattaqun agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya seseorang kepada tadabburul Quran, mentadabbur ma'anil ma'anil Quran. Bukankah para sahabat, para salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Dan ia setiap kali mendengar dan membaca Al-Quran mentadabur makna-makna yang ada di dalamnya. Suatu ketika Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah. Dan dia terus mengulang-ulang surat tersebut. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia ulang Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Nabi SAW menangis karena dia memahami makna yang ada di dalamnya makna-makna yang terkandung di dalam surah al-fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling memahami Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadanya langsung ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendengarkan Al-Qur'an itu dari sahabatnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari dari sahabatnya sehingga ia memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Abdullah bin Masud mengatakan, Ya Rasulullah, Aqra Aleika wa, wa Fika Unzil. Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan kepadamu, Wa Fika Unzil. Padahal Al-Quran Al itu diturunkan kepadamu. Maka Maknanya, Bismillah. Katakan saya ingin mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Maka dibacalah oleh Abdullah bin Masud, sehingga ketika sampai pada bacaan suatu ayat. Maka Nabi SAW menangis dan meneteskan air mata Kerana dia mentadabur makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Memahami maknanya Apalagi kalau kita lihat kepada Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud Beliau pernah menuturkan Bahawasanya kami tidaklah Setelah kami mempelajari 10 ayat dari Al-Quran Maka kami tidaklah beralih kecuali kami telah menghafal ayatnya dan memahami maknanya serta mengambil ilmu-ilmu yang banyak darinya dan mengamalkan ayat tersebut. Kemudian setelah itu mereka baru pindah kepada ayat yang setelahnya. Dia hafal, dia pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dia ser, dia, dia ambil ilmu-ilmu yang yang istinbat-istinbat hukum yang ada di dalamnya. Kemudian dia amalkan. Barulah ia pindah pada ayat-ayat setelahnya Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu Ketika ia disuruh jadi imam oleh Nabi SAW Ketika ia jadi imam pada suatu uh, Salat Maka ia tidak kuasa untuk meneruskan Membaca surah al Fatihah. Terus ia mengulang kemudian dia menangis Mengulang kemudian ia menangis Karena ia memahami dan mentadabur Ketika membaca Al-Quran Membaca kalam Allah azza wa jal kaum muslimin ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nazalna alaikal kitab tibiyanan likulli syait Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Fatir di dalam surah An-Nahl ayat, ayat 89 wa nazalna alaikal kitab dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab al-Quran tibiyanan likulli syait sebagai penjelas menjelaskan segala sesuatu tentang permasalahan-permasalahan din, kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Wahudan, dan dia adalah sebagai petunjuk. Warahmah, dan dia sebagai rahmat. Wabushura, dan dia sebagai berita gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim, bagi orang Islam, bagi orang-orang yang, menyerah, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita burabbuna. Kitab Rabbina, kitab, kitab Rabb kita, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Allah jelaskan segala sesuatu di dalamnya dari perkara-perkara agama ini. Tidak ada satupun yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an dan kami rinci di dalamnya di atas ilmu sebagai petunjuk sebagai rahmat liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman hanya orang yang beriman yang mengambil Al-Qur'an itu sebagai hidayah yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rahmat bagi mereka Alangkah banyaknya Al-Quran berada di rumah setiap kaum muslimin? Akan tetapi dia tidaklah. Akan tetapi mereka tidaklah mengambil petunjuk. Tidaklah mengambil hidayah dari Al-Quran tersebut. Dan tidaklah menjadi rahmat bagi mereka Al-Quran yang ada di rumah mereka. Apalagi sebagian kaum muslimin telah menjadikan Al-Quran tersebut mahjur. Sudah mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan yang terparah lagi... Malaga tidak pernah membaca kitab Rabbina. Tidak pernah membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mentadabbur. Memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Fakam minan nas. Berapa banyak di antara manusia. Yang ketika ia membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bacaan tersebut hambar bagi dia. Tidak pernah masuk ke dalam merulung hatinya. Tidak pernah mentadabbur makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga apa yang ia baca... Tidak abahnya seperti ia mendengarkan lagu yang tidak masuk ke dalam hatinya sama sekali. Karena ia tidak memahami. Sebagian mereka melagukan Al-Qur'an. Melagukan Al-Qur'an memang suatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah cukup sampai di situ? Apakah cukup dengan seperti itu saja? Sebagian mereka lagi menghafal Al-Qur'an sehingga mereka hafal semuanya. Tak satu ayat pun yang ada di dalam kecuali ada di dalam otak mereka. Ada di dalam hati mereka. Akan tetapi apakah mereka memahami maknanya? Sangat banyak di antara mereka yang hanya hafal. Akan tetapi mereka tidak memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Kita contohkan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Surat Al-Fatihah adalah surat yang Allah SWT perintahkan untuk membacanya. yaitu sebanyak 17 kali di dalam sehari semalam. Di dalam Al-Quran, di dalam salat seseorang. Di dalam salat wajib. Yang Allah, yang Nabi SAW katakan. La salata liman lam yakrab di fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang apabila tidak dibacakan fatihah kitab di dalamnya. Bukankah seseorang minimalnya dia membaca bagi orang yang menunaikan salat dengan sempurna. Dia membacanya 17 kali di dalam Al-Quran. Membacanya dan mendengarkannya dari imam Mereka. Apakah mereka memahami maknanya? Apakah mereka memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya? Apakah mereka mentadbir makna-makna yang ada di dalamnya? Sehingga kita lihat sebagian solat dari kaum Muslimin jauh dari kehusukan, lalai ketika mereka di dalam solat. Ketika imamnya membaca maka ia sibuk memikirkan selain dari yang solat, selain dari solat mereka. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salat yang ia lakukan Tidaklah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan yaitu sebagai pencegah dari Perbuatan mungkar Kita ambil Satu ayat dari kitab tersebut Ihdina siratal mustaqim Ihdina siratal mustaqim Salah satu ayat yang ada di dalamnya Berapa banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami maknanya Ihdinash siratal mustaqim tunjukilah kami ke jalan yang lurus adalah salah satu doa yang ada di dalam surat tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia tunjukkan kita di atas jalan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari jalan kesesatan Tidakkah kita mengetahui firman sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia memberikan menggariskan di tanah satu garis yang lurus kemudian ia menggariskan Di sampingnya di kiri dan di kanan Garis-garis yang banyak dan ia katakan Kepada garis yang lurus tersebut Haza siratullahil mustaqim Ini adalah Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus Ini adalah Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus Satu-satunya yang menyampaikan Kepada Allah azza wa jal Kemudian Nabi SAW Mengatakan kepada Jalan-jalan yang ada di samping kiri dan kanannya Wahzihis Subul. Ini adalah jalan-jalan yang dimaksud oleh Nabi saw. Jalan-jalan kesesatan. Yang mana pada ujung jalan tersebut, pada pangkal jalan tersebut, ada setan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Kau muslimin, Tidak tidakkah mereka mentadbir bahwasanya jalan Allah subhanahuwataala yang lurus hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu sangat banyak sekali. Apalagi di zaman kita sekarang ini kau muslimin yang dirahmati Allah. Fitnah munculnya berbagai macam bentuk aliran munculnya berbagai macam bentuk pemahaman semuanya itu yang menyimpang dari ajaran Islam menyimpang dari pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat apakah kita tak, tidak takut dengan jalan yang yang begitu banyak yang mungkin sebab ibaratkan seseorang memilih satu beras yang cantik diantara sekian banyak beras alangkah sulitnya bagi dia oleh karena itu alangkah butuhnya kita kepada ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami kepada jalan yang lurus tadabbur makna yang ada di dalamnya yang Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan, jalan jalan orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka ghairil maghdubi alaihim waladhallin itu bukan jalan jalan-jalan orang-orang yang kamu murkai dari orang-orang Yahudi dan orang-orang dan jalan-jalan orang-orang yang sesat dari orang-orang Nasrani kaum Muslimin yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara manusia yang tidak pernah mentadbir, memahami makna-makna pada surah Al Fatihah, yang pada, yang pada setiap harinya ia membaca dan mendengar dari imam mereka. Alangkah lalainya kita dari mentadbir dan memahami makna-makna Al Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Taala katakan, Wahai kitabun dan ini adalah kitab, yaitu Al Quranul Karim, Anzalnahu Mubarakan. Kami turunkan ia penuh dengan berkah Al-Qur'an penuh dengan berkah fattabi'uhu ikutilah oleh kalian kata Allah Subhanahu wa taala wattaqu dan bertakwalah kalian la'allakum turhamun semoga kalian semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala katakan <coughs> Innal in inna al Qur'an sesungguhnya Al-Qur'an ini Yahdi lilatihi akum, memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Wa yubashirul muaminin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, al-ladina yamalun as-salihat, iaitu orang-orang yang beramal saleh. An-na luhum ajaran bahasanya bagi mereka pahala yang besar. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman, wahad kitabun. Dan inilah kitab Allah. Anzalnaubarakan kami turunkan penuh dengan berkah. Musadzikul yang membenarkan Allah di bainayadi yang ada di antaranya dari kitab-kitab yang telah berlalu. Allah subhanahu wa taala katakan wanuzilumin al Quran dan kami turunkan al Quran. Ma huwa shifaun warahmah dia sebagai syifa dia sebagai penyembuh, dia sebagai obat. Dan dia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai penyembuh dari dari penyakit baik penyakit subuhat dan ini terutamanya penyakit subuhat, penyakit syahwat yang ada pada diri seseorang yang mengrogotis mengrogotis seseorang maka obat yang paling ampuh untuk semuanya itu adalah Al-Quranul Karim. Alangkah banyaknya mereka. Yang terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW keluar dari pemahaman Al-Quranul Karim, maka tidak lain tidak tidak tidak lain tidak bukan obatnya adalah mereka kembali dan dan mentadbir makna-makna Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh para ulama para salaful Ummah dari para sahabat Nabi SAW mereka kembali kepada Al-Quran benar-benar kembali kerana sebagian mereka sesat keluar dari pemahaman yang benar padahal mereka juga membaca Al-Quran karena mereka memahaminya tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam Al-Quran sebagai syifa. sebagai penyembuh yang juga bisa menyembuhkan penyakit penyakit jasmani sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya dia mengatakan dan menyebutkan pengalamannya bahawasanya setiap kali ia pergi ketika ia pergi ke Mekah <tuh> maka di dalam perjalanannya itu ketika dia menderita suatu sakit dari sakit-sakit jasmani dia hanya berobat dengan surat Fatihah dan bahasanya itu adalah rukyah ayat rukyah yang pernah dibacakan oleh sahabat Rasulullah SAW yaitu kepada orang yang tersengat oleh kalajengking sehingga menyembuhkan tanpa memberikan bekas sama sekali. Al-Quranul Karim, mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulullah SAW, yang pada kata-katanya penuh dengan mukjizat, pada susunan-susunan katanya penuh dengan mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala selalu meminta kepada, meminta kepada orang-orang kafir untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an tetapi mereka tidak bisa mendatangkan sama sekali karena Al-Qur'an adalah datang min indirabbina dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa disamai dengan perkataan siapapun baik perkataan ahli bahasa yang paling yang paling tinggi ataupun perkataan para raja-raja tidak akan bisa menyamai Al-Qur'anul Karim oleh hal oleh karena itu fa Allah tabaraka wa taala amar ibadahu wahaththahum ala qira'atil qur'an wahaththahum ala qira'atil qur'an wa tadabburihi fi ghairi ayatin minal qur'an Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya dan menganjurkan kepada mereka agar mereka mentadabbur al-quran agar mereka mentadabbur al-quran makna-makna yang terkandung di dalamnya tentunya seseorang bagaimana ia memahami makna-makna al-quran tentunya awalnya adalah ia mempelajari bahasa arab Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab Tentunya ia dipahami dengan bahasa Arab Sehingga makna-makna yang ia pahami Tidak sebagaimana ia membaca terjemahan-terjemahan Yang ada pada tangan kita masing-masing Atau di setiap kaum muslimin Allah SWT berfirman Dalam surah An-Nisa <tuh> Ayat 82 Allah SWT katakan Afa la yatadbirun al-Quran. Afa Walau kan min عند غير Allah, fihi اختلاف كثيرة. Allah katakan Afa la yatadbirun Apakah mereka tidak mentadburi al-Quran? Walau kan min عند غير Allah. Kalau seandainya al-Quran itu bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Al-Quran itu bukan berasal dari Rabbina. <coughs> dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia ya dari, ya dari Allah yang telah menciptakan kita. La wajadu fihi ftilafan kathira. Bisa mereka akan dapatkan di dalamnya. Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. <coughs> Karena manusia tidaklah, bukanlah maksum dari perkataan mereka. Penuh dengan kesalahan. Ketika mereka membuat undang-undang, membuat satu, menulis sebuah buku penuh dengan kesalahan, dan pasti ada kesalahan tersebut pada mereka. Adapun kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang terjauh dari kesalahan, yang tidak pernah akan, yang tidak akan pernah satu sama lainnya saling berbenturan ayat-ayatnya. Kata-katanya disusun dengan kaedah yang sangat tinggi, yang mengalahi kaedah-kaedah orang Arab ketika itu, padahal bahasa mereka adalah bahasa. Seketika memuncaknya bahasa Arab ketika itu. Yang mana setiap mereka bisa mengarang syair yang begitu panjangnya dan menghafalnya. Dan mereka saling berlomba-lomba. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Mengalahi semua apa yang telah mereka buat. <tuh> dan tidak akan ada di dalam Al-Quran kesalahan. Dan tidak akan ada di dalamnya saling berselisih satu ayat dengan yang lainnya. Tidak sebagaimana karangan-karangan manusia. Buatan-buatan manusia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jamin Allah subhanahu wa ta'ala jamin Kemurnian Al-Quran itu Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Angkat nanti di akhir zaman Allah jamin Allah subhanahu wa ta'ala katakan Di dalam surah al Hijr. <tuh> Dan kami telah menurunkan Az Zikr. Wa nahnu lahu lahafizun dan kamillah yang akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga Al-Quran. Allah jaga. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa. Merubah makna-makna yang. Merubah kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Walaupun sebagian mereka. Sebagian dari manusia berusaha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan para ulama. Membongkar kedok-kedok mereka. Sehingga Al-Quran yang mereka buat itu tidak bisa disebar. Ada sebagian dengan orang-orang yang. Mempunyai penyakit hati Mempunyai kedengkian terhadap Islam <coughs> Mereka membuat Mengacau balaukan kitab-kitab Allah SWT Akan tetapi Allah SWT jadikan itu suatu yang tidak tersebar Karena Allah SWT ingin menjaga kitabnya Dan tidak akan bisa satu orang pun Yang bisa merubah Al-Quranul Karim <coughs> Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا <tuh> يَتَدَبَّرُونَ <tuh> الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْعَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quranul Karim? Kenapa mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran? Makna-makna Al-Quran. Apakah di dalam hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Iya. Di dalam hati mereka banyak penutupnya ditutupi oleh kejahilan. Ditutupi oleh kesubuhat mereka Ditutupi oleh syahwat mereka terhadap dunia Sehingga mereka tidak bisa mentadab al Quran Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Allah SWT berfirman Kitabun Anzalnahu ilayka mubarakun Kitab yang telah kami turunkan Kepadamu wahai Muhammad Mubarakun Penuh dengan berkah Liyatadabbaru ayatihi. Liyatadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadabur ayat-ayatnya. Agar mereka memikirkan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Waliyatadakka ulul al-bab. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut. Qaumuslimin in dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah <tuh> subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya seseorang mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul al Karim tadi kita umpamakan surah al fatiha <coughs> kita umpamakan dalam surah An-Naba yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan amma yata yatasalun <coughs> Allah jadikan dan Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada, pada ayat yang setelahnya alam naj'alil arda mihada Alam najalil arda mihada Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Kaum muslimin ini dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa ayat-ayat Maka akan timbullah keimanan pada diri dia Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bumi ini terhampar sehingga dia layak ditempati Sehingga seseorang apabila ia berjalan tidak menyulitkan ia Ketika seseorang tidur di atasnya tidak menyulitkan ia sehingga ia tenang di atasnya. Allah hamparkan bumi ini. Waljibala autada dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Untuk menjadikan bumi ini diam. Sehingga ia tidak bergerak. Allah pasak bumi ini dengan gunung. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Yang mana pada setiap orangnya di Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan. Laki, perempuan. Laki dan perempuan. <coughs> dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ayat-ayat. Kauniyah di dalamnya sehingga mereka memikirkan. Tentang keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayyana subhanahu anna. Sebab. Adami hidayatin. Mendalaan Siratul Mustaqim, ialah terkutadabbur Al Quran, dan istikbaran sima'hi. Allah Subhanahu wa Taala sebutkan bahwasanya sebab <coughs> seseorang tidak mendapatkan hidayah, seseorang tersesat dari Siratul Mustaqim, dari jalan Allah Subhanahu wa Taala yang lurus, yaitu terkutadabbur Al Quran dan istikbar. Ketika mereka tinggalkan mentadabburi ayat-ayat Al Quran. Dan mereka menyombongkan diri dan tidak mau mendengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai ayat 68. Allah katakan. Kada <todohan> kanat ayati tutsla alaikum. Sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian. Fakuntum ala aqabikum tankisun. <todohan> dan kalian berpaling ke belakang mundur ke belakang tidak mau mendengarkan mustakbirina bihi samiran tahjurunah kalian sambil menyombongkan diri dan mempermainkannya di dalam obrolan kalian ketika di malam hari afalam yatadabbarun afalam yatadabbaru al-qawl apakah mereka tidak mentadaburi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala amja'ahum malam ya'ti aba'ahumul awwalid Ataukah datang kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada orang-orang terdahulu dari nenek moyang mereka? Mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri ketika Al-Quran ayat-ayat Allah SWT dibacakan mereka berpaling. Tidak mau mendengarkan sambil menyombongkan diri. <coughs> Annahum lau tadabbaru. Kalau seandainya mereka mentadaburi Al-Quran, lau jabalahumul iman pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Berapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman ketika ia mendengarkan ayat Al-Quran. Beriman ketika ia mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sosok yang sangat keras sebelum Islam adalah orang yang paling keras terhadap Islam, yang paling bengis dan di dalam ketika ia Islam menjadi orang yang paling keras dalam Islam. Orang yang paling keras ketika ia membaca Firman Allah Subhanahuwataala dari surat Taha, maka luluhlah hatinya, mendengarkan indahnya kalamulahi, mendengarkan Firman Allah Subhanahuwataala dan ia langsung memahaminya. <tuh> maka ketika itu ia langsung berubah, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Musliman. Menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah SAW. Yang pada awalnya para sahabat ketakutan ketika datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu an Akan tetapi Nabi SAW telah mengetahui dan ia mempersilahkan masuk ke dalam. Dan menyatakan Umar mengucapkan kalimat La ilaha illallah disebabkan dengan kiraatul Quran. Mendengarkan Al-Quran, kalamullah. Berapa banyak dari orang-orang kafir yang awalnya ia kafir kemudian ia setelah ia mentadabur mempelajari Al-Quran Sehingga ia dapatkan ayat-ayat di dalamnya itu penuh dengan keindahan akhirnya ia masuk ke dalam Islam Berapa banyak kita di diwayakan cerita-cerita dari orang-orang kafir Yang pada awalnya ia ingin, ingin merusak, merusak Islam Ia mempunyai kedengkian yang sangat dalam terhadap Islam Kemudian setelah itu ia mulai mempelajari Al-Quranul Karim dalam rangka mencari kesesatan-kesesatan yang ada dalam yang ada di dalamnya, penyelisian-penyelisian, penyimpangan-penyimpangan, akan tetapi justru yang, yang ia dapatkan sebaliknya apa yang ia cari, akhirnya ia menjadi seorang Muslim, Muslim yang sejati, Muslim yang beriman, karena ia mentadbir, memahami makna mana yang ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu barangsiapa mentadar burul Quran, la aujaballahumul iman. Pasti wajib mereka beriman. Mereka akan beriman kepada Allah Subhanahuwataala dan mereka akan terhalang dari kekufuran, kemaksiatan. <coughs> Oleh karena itu Allah Subhanahuwataala mensifati Al Quran, biannahu ahsanul hadis. Bahawasannya dia adalah sebaik-baiknya perkataan. Waannahu taala sanafihi min al ayat. وردد القول وردد القول فيه اليفهم. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat-ayat yang berulang-ulang dalamnya sehingga bisa dipahami. وَأَنَّ جُلُودَ الْأَبْرَارِ عِنْدَ سِمَاهِي تَكْشَعِرُ كَشْيَةً وَخَوْفًا. Dan orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman akan merinding ketika ia mendengarkan Al-Quran. Karena ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 23 Allahu nazala ahsan al-hadith Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan Kitaban mutasyabihan Iaitu kitab Al-Quran Yang ayat-ayatnya saling serupa Mathani Yang berpasang-pasangan -pasang tak sya'iru minhu juludul juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat merinding kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala talinu juluduhum kemudian menjadi lembutlah kulit-kulit mereka tersebut wa qulubuhum ila dhikrillah dan hati-hati dan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lembut dzalika hudan itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala <tuh> Yahdi bihi man Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan wa may yudhlilillah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia famalahu min tidak ada seorang pun yang bisa memberi ia petunjuk kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala ataba subhanahu almu'minin ala adami khusyu'ihim inna sima'il qur'an Allah mencela, menegur orang-orang yang beriman ketika mereka tidak khusyuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa <tuh> hazzarahum min musyabahati al-kuffar. Dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka agar mereka tidak menyerupai orang-orang kafir dalam permasalahan tersebut. <tuh> Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16, ayat 16. Alam ya'nili allazina amanu an takhsha' qulubuhum li Tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman antakhsy'a qulubuhum sehingga hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min al-haq dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Wa la yakunukalladhina utul kitab dan tidaklah seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka al-kitab dari orang Yahudi dan Nasrani min qabl sebelumnya. Fatala alaihim al Ketika berlalu masa yang panjang pada mereka, fakasat kulu maka menjadi keraslah hati-hati mereka. <coughs> Wakatirum minhum fasikun dan banyak di antara mereka itu menjadi fasik. Kau Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang Al Quran. Anhu yasidul muminin imanan iza qarrahu, iza qaraahu akan memberikan keimanan apabila ia membacanya. Watadabbaru ayatihi <todabbaru> dan apabila ia mentadabbur ayat-ayat yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama almu'minun alladziina idza zukrila idza zukrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu zadat-hum wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah hanyalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang apabila di, di, disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Bergetarlah hati mereka وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka hum imana, Maka bertambahlah keimanan mereka وَأَلَى Rabbihim يَتَوَكَّلُونَ Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan kaum muslimin ayat yang mulia ini Allah sebutkan tanda-tanda dari orang-orang yang beriman. Bergetarnya hati ketika ia mendengarkan Allah ayat, eh, nama Allah SWT. Bertambahnya iman ketika ia mendengarkan ayat-ayat Allah. Tentunya ketika ia mentadabur dan memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Menyandarkan hidup mereka hanya kepada Allah. Urusan mereka hanya kepada Allah. Dan ia tidak menyandarkan urusan mereka kepada makhluk. <tuh> yang penuh dengan kekurangan yang tidak bisa memberikan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. an salih ahli alkitab Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang yang saleh dari ahlul kitab bahwasanya Al-Qur'an apabila dibacakan kepada mereka mereka pasti akan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis dan mereka khusyuk dan menambah bertambah iman mereka serta mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan Kul aaminu bi i. katakanlah berimanlah <coughs> berimanlah kalian dengannya aula tu'minu apa aaminu apakah mereka beriman dengannya aula tu'minu ataupun kalian tidak beriman innal ladzina utul ilma sesungguhnya orang-orang yang <coughs> diberikan ilmu kepada mereka min qabl, yang sebelum kamu idza yutla alaihim apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quranul Karim mereka akan tersungkur sujud dan mereka akan mengucapkan subhanak subhana rabbina maha suci rabb kami in in kana wa'du rabbina lamaf'ula Sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan <coughs> dilakukan. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bi'annahu lau anzal al-Quranul karim ala jabalin. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut menjadi takut dan menjadi hancur. karena takutnya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan lau anzalna hadal Quran. <coughs> Kalaulah seandainya kami menurunkan Al-Quran ini. Ala jabalin. Iaitu kesuatu gunung lara'aitahu la khasyian mutasaddi'an min khasyatillah. Niscaya kamu akan melihat. Dalam keadaan takut dan hancur. karena ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tilkal amthal. Dan itulah permisalan-permisalahan. Yang kami buat kepada manusia agar mereka bisa berfikir. Agar mereka bisa berfikir darinya Kau muslimin ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Oleh karena itu Tidak ada jalan lain dan tidak ada jalan keluarnya Kecuali mereka Mempelajari Al-Quran Memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya Berguru kepada para ulama <coughs> Ayat per ayatnya Membacakan Atau memperdengarkan bacaan tersebut Ataupun mereka membaca dari kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh para ulama. <coughs> Sehingga mereka dapat memikirkan, memahami makna-makna Al-Quran. Dalam kondisi manusia. Di zaman kita sekarang jauhnya mereka dari Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu secara zat dekat dengan mereka. Akan tetapi secara makna jauh dari mereka. Al-Quran pada setiap harinya mereka membawa. Akan tetapi Al-Quran tidak pernah ada dalam hati mereka. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala... Orang-orang kafir ketika ia berhasil menjauhkan memisahkan kaum muslimin dari bahasa Al-Qur'an maka mereka berhasil menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Menjauhkan kaum muslimin dari makna-makna yang terkandung dari al kepada Al-Qur'an karena mereka memandang karena mereka melihat di abad-abad yang lampau bahasanya yang menjadikan kaum muslimin kuat adalah ketika mereka memahami makna-makna Al-Qur'an. Ketika mereka memahami Firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sehingga sulit bagi mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka hancurkan, jauhkan kaum muslimin dengan Al-Quran. Mereka jauhkan Al-Quran, mereka, mereka jauhkan kaum muslimin dari bahasa Al-Quran. <coughs> sehingga dengan sendirinya mereka buta terhadap Al-Quran. Hanya sebagian mereka hanya pah paham membaca dan yang lain sebagainya. Kita cukup sampai sini semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar menjadi orang-orang yang bisa mentadabur makna-makna Al-Quranul Karim Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalikum wa atubu ilaih fastaghfiruhu innahu huwal gufuru rahim saya konggahiruan kepada Ustaz Fikri yang sudah memberikan kajian ilmiah kepada kita semuanya dan Kembali lagi kita di program Muslim Western Channel dan kita sudah memasuki sesi tanggapan jawab. Silakan bagi sahabat yang ingin bergabung di lenterfon kami undang di lenterfon di 0778467106 dan juga di lenterfon di 0778468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa di mana bapak? Dengan Abu Firman di Batam Center. Stad. Abu Firman di Batam Center. Iya. Abu Firman silakan. Ah, oh, gini stat. Ah. Banyak orang yang melakukan sholat Namun dia tidak memahami makna dan kandungannya Dalam apa yang dia baca dalam sholat uh, Sekian banyak orang yang tidak tahu sya. Apakah bermakna dia sholat dalam sholat itu Dia sia-sia dalam sholatnya Atau bagaimana sya? Dan yeah. apakah dikategorikan dia ini Soal istilahnya celakalah orang dalam sholat itu Ketika dia tidak memahami makna dan kandungan dalam sholat itu tersebut yeah. ya? uh, Bagaimana dengan seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafat al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayimiddinu ba'du Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qad aflaha almu'minun Alladhinahum fi salat Alladhinah fi salatihim khashi'un Beruntunglah orang-orang yang Beriman yang mereka khusyuk di dalam salat mereka yaitu dalam arti yaitu khusyuk mengikuti bacaan yang ia baca ataupun bacaan imam dengan mentadabbur makna-makna yang ada dalamnya dan minimalnya ia tidak memikirkan sesuatu yang memalingkan ia dari salatnya dan khusyuk ini ketika seseorang <coughs> ya, terjauh darinya ataupun dia tidak khusyuk di dalam salatnya akan merusak salatnya dan tidak sampai membatalkan oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahawasanya berapa banyak orang yang salat tapi mereka hanya mendapatkan hanya sepersepuluhnya Sepert sembilannya, seper delapan, seper tujuh, seper enam, dan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Kecuali hanya menunaikan kewajiban. Maka di antara penyebabnya hal tersebut adalah hilangnya kehusukan seseorang di dalam melakukan salat, memikirkan sesuatu yang menjauhkan ia dari salatnya dari perkara-perkara dunia dan ditambah lagi ia tidak memperhatikan rukun tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. <tuh> Makanya ini akan mempengaruhi terhadap pahala yang ia peroleh dari salat yang ia lakukan. Oleh karena itu, seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia khusyuk <tuh> dan terfokus kepada salat tersebut dengan cara mengikuti bacaan imam kalau seandainya dia adalah makmum ataupun mengikuti bacaan yang ia lakukan ketika salat itu dijaharkan hadis eh, <coughs> sehingga tidaklah satu pun yang memalingkan ia dari dari dari salat tersebut mengikuti yaitu dengan yang yang membuat seseorang tidak berpaling dari salatnya tentunya memahami dan mentadabbur makna-makna yang ada di dalamnya <coughs> karena banyak seorang yang mulutnya kaum Adam membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya akan tetapi pikirannya tidak ke sana walaupun terkadang bacaan mereka itu benar karena keterbiasaan lisan <coughs> keterbiasaan lidah yang telah membaca akan tetapi orang seperti ini adalah orang yang jauh dari kehusukan di dalam salatnya dan tidaklah termasuk dari orang-orang <coughs> Yang beruntung yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun. Yang kita sebutkan tadi, Allah Taala alam. Nah, Ustaz Barakulah Fikul. Ya, kembali silahkan yang ingin bergabung. Silahkan kami masukkan undang di Lantai di 0778467106. Dan juga di Lantai di 0778468106. Dan kami harapkan pertanyaan Sistema yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu yang dituntut dari Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu, siapa dari mana Ibu? Uh, bisa dibesarkan suaranya Ibu? Halo? Terputus Ya, kembali silahkan yang ingin bergabung kami masih mengundang di Lentil Phone dan juga di SMS Online Di SMS Online silakan mengetik huruf pertama yaitu Atau ketik format e, KS Spasi nama anda, spasi alamat lalu pertanyaan anda Dikirimkan ke 085668410106. 684 -10106. Ya sekali lagi dikirimkan ke 085668410106. 684 10106 Assalamualaikum Assalamualaikum dari Yuni Pak Diuskas Iya silakan Ibu Yuni Oh iya, oh begini uh, Setiap uh, membaca Al-Quran Apakah kalau seorang wanita itu Harus mengenakan jilbab, Ustaz Iya itu saja Ibu Iya gitu hmm. aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tafadir Ustaz Ibu indirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Sebagaimana yang kita sebutkan Bahwasannya Al-Quran <tuh> Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Firmannya Rabbul Alamin Penguasa Alam Semesta ini, Firmannya yang Zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat, maka yang sepantasnya dia beradab di hadapan Kitab Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qaisir di antara adab-adab tersebut, yaitu hendaklah ia membaca Al Quran dan menyentuhnya dalam keadaan suci <coughs> dan menggosok gigi ataupun bersiwak sebelum ia membacanya <coughs> dan hendaklah ia berpakaian dengan pakaian yang sangat bagus <coughs> serta menghadap kiblat <coughs> dan tidak memutuskan bacaan-bacaan tersebut dengan perkataan-perkataan yang lain <coughs> Kemudian hendaklah ia menahan Al-Quran bacaannya ketika ia menguap. Ini sejumlah adab disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim, eh, Ibn Al-Kathir, tentang membaca Al-Quran, tentang adab membaca Al-Quranul Karim. Kerana di hadapan kita itu adalah kitab Allah SWT. Maka berpakaianlah, sebagaimana mestinya, dan menutupi aurat, ini adalah salah satu adab, di hadapan kitab Allah Subhanahu wa taala walaupun diperbolehkan bagi seseorang membacanya dalam keadaan dia tidak pakai menutup kepala akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan adab yang terbaiknya adalah ia menutupi aurat ketika ia membaca ataupun berhadapan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama. Para ulama kita dahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabiin. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Iya, kami masih menunggu pertanyaan dari telepon namun sambil kita akan membacakan pertanyaan masuk dari SMS. Yaitu SMS dari Ibnu Abdullah di Greenland Ustadz, apakah orang kafir mendapat pahala atau tidak jika membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya Ya, tahu-tahu Ustadz Iya Orang kafir yang beramal dengan amalan Islam Baik dia membaca Al-Quran <coughs> Ataupun ia berinfak, melakukan salat Maka semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Allah Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Apapun dari amalan dia, sampai ia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak niibadahi kecuali Allah, <coughs> dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahuwataala. Artinya, sampai ia Islam, sampai ia menampakkan, menyebutkan kepada, ke, kepada kaum Muslimin dia Islam, <coughs> barulah Allah Subhanahuwataala akan menerima semuanya. Karena syarat Syarat seseorang itu diterima amalannya adalah yang pertama adalah Islam. Sebagaimana yang yang, yang Mashur kita sebutkan syarat yang pertama adalah al-ikhlas di dalam amalan tersebut. Orang kafir tidak akan pernah ikhlas dalam amalannya. <tuh> Mana ikhlas adalah dia terjauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan besar maupun kecil. Orang kafir menyekutukan Allah Subhanahuwataala. <tuh> orang kafir adalah orang musyrik yang jauh dari mereka keikhlasan. Walaupun mungkin dia melakukan salat Sesuai dengan salat Nabi SAW Tidak akan diterima Ataupun dia mungkin membaca Al-Quran Persis Sebagaimana Yang dibaca oleh kaum muslimin Tidak akan diterima oleh Allah SWT Sampai dia bersaksi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Barulah Allah SWT Akan terima amalan dia setelah itu Apabila dua syarat ini Yang pertama ikhlas <coughs> Yang kedua adalah mengikuti petunjuk nabi sallallahu di dalam amalan tersebut. Wallahu taala alam. Nah, mesti berhubung Iya, kita akan angkat telepon yang sudah berdering. Asalamualaikum. Eh, uh, Pak. Eh, ya, asalamualaikum. Uh, dengan Ibu siapa dari mana, Ibu? Uh, ya, Bu. Saya Ani dari Singapura. Ani dari Singapura. Iya, atau dari. Uh, ya, Bapak ini. Asalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ni bukan nanya. Okey, uh, kalau seseorang wanita tu jiba jiba, tetapi salang uku bolong bolong. Memandangkan uh, salang itu adalah salang suci yang agama yang penting, adakah dia itu digolongkan dalam kategori uh, orang yang kafir, bapa? Ya, itu soalannya. Eh, bisa diulang, ibu? Soalannya agak putus-putus yang terakhir tadi. Apakah tergolong dari orang Apakah dia turkono hmm. dalam ya, menegeri orang-orang kafir? Orang kafir, ya. Kita, ya. Itu saja bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atap adalusat. <tuh> ya. Pertanyaan Ibu tadi mungkin lebih ininya ke dia menanyakan tentang hukum uh, orang yang meninggalkan sholat. Apakah ia kafir atau bukan? Bolong-bolong. <tuh> ini, ini adalah... Antara kafir matidaknya orang yang meninggalkan salat dan dirinci oleh orang ulama' dan di sana ada ikhtilaf. Mereka sepakat mengatakan orang siapa yang mengingkari kewajiban salat, walaupun ia melakukan salat, maka ia kafir. Kalau ia mengingkari kewajiban salat, bahasanya salat tidaklah diwajibkan, maka ia kafir. Keluar daripada Islam. Akan tetapi, orang ulama' menyebutkan apabila ia melakukan apa namanya meninggalkan salat istihanan atau tahawunan <coughs> meremehkan uh, dia meninggalkan karena malas-malasan dan lain sebagainya maka mereka mempunyai uh, beberapa qaun beberapa pendapat <coughs> di antara mereka ada yang mengatakan kekufurannya berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan zahirnya <coughs> sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al farku bainana wa bainahum as-salah barang yaitu beda antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat faman tarakaha faqad kafar barang siapa meninggalkan salat tersebut maka ia sungguh menjadi sungguh telah menjadi kafir dan sebagian para ulama seperti al Imam Syafi'i <coughs> Mengatakan orang-orang yang seperti itu yang uh, sekali dia meninggalkan solat tapi dia masih menganggap kewajibannya hanya karena disebutkan kemalasan. Beliau mengatakan tidaklah sampai keluar daripada Islam. Dia masih dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Allah, karena dia, uh, uh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Allaha la yaufiru an yushraka bihi wa yaufiru madunu dalikalima yasya. <coughs> Bahasannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa. Orang yang menyukutukannya. Dan mengampuni selain daripada itu. Selain daripada itu. Termasuk. yaitu orang yang meninggalkan sholat. Dengan bermalas-malasan. Tetapi dia masih. Uh, meyakini tentang wajibnya sholat tersebut. Allah Ta'ala Yang rajih dari. Apa yang dikatakan oleh para ulama adalah. Uh, ini adalah termasuk. <coughs> meninggalkan sholat. Yang disebabkan oleh. Malas adalah termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang tidak sampai pada tahap kekufuran, sebagaimana disebutkan oleh uh, para ulama yang kita sebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam. Namastarukulahvikum. Ya, kembali kita akan ngobrol telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu saudari mana ibu? Inak di Singapura. Inna di Singapura ya atau bagaimana? Ya, kalau misalnya kita pas dengerin Al-Qur'an di radio, hmm. di handphone, terus kita lagi di kamar mandi atau kita lagi dengerin sama, kita di kamar mandi. Itu bertentangan tidak ya? Iya. Masukron Ustaz. Ya. Asalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustaz. Iya. Kalau mendengarkan Al-Qur'an eh iya, baik di dia dekat di di kamar mandi <tuh> maka itu tidak ada masalah bagi dia. karena yang, di, yang dilarang oleh seseorang, atau yang dilarang bagi seseorang itu adalah membawa Al-Quran, dan membacanya <tuh> di dalam WC, baik membaca dengan hafalannya ataupun dengan mushab. Adapun mendengarkan, maka tidak ada masalah. Ya, tak ada masalah bagi dia untuk mendengarkan ketika dia ya di WC. Kalau seandainya memungkinkan, <tuh> Dia tidak akan mungkin mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut Maka lebih baik ia matikan terlebih dahulu Nanti setelah itu Setelah ada waktu bagi dia untuk uh, Duduk dan mendengarkan <coughs> Barulah ia hidupkan kembali yeah, Dan ia dengarkan uh, Al-Quran dan ia terdabur makna-makna yang ada di dalamnya Allah SWT ala Namun Ustaz Ya selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan SMS yang masuk dari Umu Abdullah di Bengkong Ustaz bolehkah kita mengamalkan ajaran orang-orang terdahulu yang tercantum dalam Al-Quran Ustaz Seperti uh, di firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 27 Tentang uh, ajaran Nabi Isa yang uh, yaitu uh, kaumnya yang mengadakan roh atau mengadakan bid'ah. Apakah itu bisa di, uh, diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya Ya Tafatul Ustaz Iya. Syariat sebelum kita, syariat-syariat sebelum kita, yaitu ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah yang diikrarkan oleh syariat kita, maka itu menjadi syariat di zaman di zaman Nabi saw dan untuk kita. Yang kedua adalah apa yang yang dibatalkan oleh syariat kita, maka bukan syariat bagi kita. Dan yang ketiga adalah yang didiamkan oleh syariat. Tidak membatalkan dan tidak pula membenarkan Ada penerobah niya Iaitu uh, uh, Apa namanya uh, Membuat rahib di dalam Atau Tidak menikah dan hanya menghususkan diri beribadah Itu adalah salah satu syariat uh, Adalah salah satu yang telah dibatalkan oleh <coughs> Oleh syariat Islam Sebagaimana seorang laki-laki yang datang kepada nak, kepada Aisyah radiyallahu anha Menanyakan tentang uh, Amalan Nabi SAW Sehingga setelah dikabarkan oleh Aisyah Mereka menganggap amalan mereka itu Sangat sedikit sekali Maka diantara mereka mengatakan amma ana la Saya tidak akan pernah menikahi wanita Maksudnya dia buat Berahib seperti itu Sebagaimana yang dibuat oleh orang Nasara dan Yahud ya, Mereka membujang Demi untuk melakukan uh, amalan ibadah, menurut mereka agar tidak terganggu. Maka didengar oleh Nabi SAW apa yang mereka <coughs> ingin buat. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ana atazaw junisa sedangkan saya, ya, menikahi perempuan, fa mendroqibah an sunnati, fala isamini. Barangsiapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Kata Nabi SAW, arrohbani ya, dalam Islam itu tidak ada. Rasul Nabi SAW melarang eh, sahabatnya eh, Osman bin Maz'un untuk melakukan tabattul, yaitu eh, membujang di dalam, eh, di dalam Islam. Itu dilarang oleh Islam. Karena syariat ini adalah <coughs> memerintahkan para laki-laki untuk menikah para wanita sebagaimana Allah SWT katakan, فَنْكِحُمَ طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Nikahilah oleh kalian wahai para laki-laki dari wanita-wanita e, yang baik. Masna wa sulasa wa ruba' dua, tiga atau empat. Ini adalah perintah dari Allah SWT untuk menikah. Sehingga adalah salah satunya. Nabi SAW katakan bahawasanya menikah adalah disepuddin. Separuh dari agama ini. Yang ia belum menyempurnakan agamanya sampai ia menikah. Karena setelah ia menikah banyak agama yang harus ia tunaikan di sana Dari menunaikan hak-hak istri Dan hak-hak anak Dan yang lain sebagainya Dari pendidikan mereka Banyak agama yang ia lakukan ketika ia sudah menikah Maka rohbah niat dalam Islam itu adalah sesuatu yang dilarang Bukan sesuatu yang diperbolehkan Wallahu ta'ala alam Nah Ustaz Barakulah Fikum Ya selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz Dari Nanda di Batu Haji Ustadz, bagi umat Islam, Al-Quran adalah pedoman, namun kebanyakan tidak tahu artinya ini kesalahan siapa Ustadz, mohon nasihatnya. Ini adalah kesalahan dia sendiri. Jangan dilemparkan kesalahan ini kepada orang lain. Jangan menuduh kesalahan ini kepada para ulama dan lain sebagainya. Dia yang salah. Kenapa dia tidak mau belajar? Bukankah ia telah mengetahui secara... <tuh> Masyarakat telah mengetahui secara umum bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Rabbina. Firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mempelajari kecuali karena kemalasan mereka. Kenapa mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Karena mereka telah disibukkan oleh dunia mereka. Kenapa mereka mengajar dunia dan meninggalkan kalam Allah Subhanahu wa taala? <tuh> Kalau mereka bertanya ke mana saya mau belajar? Kalau ini yang mereka tanyakan, maka jawabannya sungguh sangat banyak sekali tempat. Kalau kita katakan di daerah kita ini, Alhamdulillah. Allah berikan nikmat dan e, dekarunianya kepada kita banyaknya tempat-tempat seseorang yang akan bisa menuntut ilmu. Baik melalui radio kita ini. Yang bisa mungkin dia tidak perlu berjalan. Atau melalui majlis-majlis ta'lim telah dibuat oleh para ustaz. Majlis-majlis Al-Quran. Ya, dan yang lain sebagainya. <coughs> maka sangat banyak sangat banyak jalan. Ketika mereka ingin mempelajari Al-Quran, asalkan kemauan mereka ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan kepada mereka. <coughs> dan jangan menyalahkan siapa-siapa, uh, ya, karena ini adalah yang salah adalah orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran tersebut. <coughs> Walaupun ini adalah uh, Hasil dari apa yang telah dibuat orang kafir. Akan tetapi, seseorang, masih Allah SWT, Alhamdulillah sebagian kaum muslimin, yaitu pemahaman bahwasannya Al-Quran, secara umum mereka telah sepakat adalah kalam Allah SWT. Kita katakan tadi, karena mereka malas di dalam e, mempelajari Al-Quran dan mereka lebih disibukkan oleh dunia mereka. Disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh Pengurusan ini, pengurusan itu, sehingga mereka beralasan saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Dibuat ini malam ini saya tidak bisa, besok juga saya tidak bisa, semua hari dia tidak bisa. Allah berikan 24 jam, merasa kurang apa yang Allah berikan kepada dia. Ini Allah orang yang tidak mensyukur nikmat Allah, sehingga ia kufur terhadap nikmat tersebut. Akhirnya ia tinggalkan Al-Quran dan tinggalkan Islam. Nauzubillahimin zalim. Allahu taala alam. Kecukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta staghfirka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh